وسانی حاجت الملائ ال اعلا اسباب د مجازات ذکر کئ چې انسان ل الله تعالی په عملو باندې چې الله تعالی مکلف کړې او الله رب العزت ولا بدلی ورکئ دا غیر یو سبب او یو علت شادس ذکر کو چاغه نو د انسان ده کنه ساحت د انسان د انسان بدنې ساحت دا چور دي چاغه تقاضا کوي چې مالې بدله سکړي شي فراکړي شي دومه شاته ذکر کوي چې هغه دی جهاد د ملائ اعلی د دې په ويدولو یو لړن مثال هغه د دې چې طالب العلم دی او هغه په عملی زندګۍ کې کامیابیږي ترڅو په عملی زندګۍ کې سږی کامیابیږي کله چې کامیابیږي پر د دې چې کوم طالبای ژوندۍ ته راکړی دا مداغي یو بدله دا کامیابیږي پر چې د کوم مه نه ټونو کې لري خو راي کې لري سکړي دا, بدلا دا،, و دا او ستدا بدلل خدای کامیاب کی لکه چې دی طالب العلم د مهنت اثر شته په دقه شانتي کې دی شی چې په دې کې د استاد دواګانیومي او په دې کې د مور او پلار سوي دواګانیوي په دې وبو راروان روانه ژوندای کې کامیاب کاری ولکه څنګه چې دای یو اثر چې د مهنت د مطاله کړی وه نو دایم چې کمنو ددي یو سبب دی چې دته چې کمو چا دواګانې کړړيدي او د د چا خدمت کړه د چازړی خکه دی دهغې د چې کمنو د نن په معلی لګی کې کامیاب کېيکاري د د خبره پو شو دغه شانې د انسان ساخت هم ته تا قازاره دی خبرې کوي چېله د یا جنتی یا ددل شو وي دوه خاغ تیر شو خدامنه دا. چې د انسان دا خدمت لپاره مخکې تیر شو چې د انسان د کمال مدار علومې سباندو خامصه باندې سب او هغه علوم چی علوم ارباو هغه علوم داږي چې کمندنو د ذات الهینه رست و تعلق د چا سره ملای اعلی سره د ملایکو سرو, دا ملائی آلا سرو؟ دا چې د انسان نوع اذا تقازا کوله چې مال داسې دا قسم یو مخلوق خدمت لسکړي شي پیدا کړئ دا مدعامله اعلى او دا د انسان خدمت لسه شي پیدا شي وو د انسان خدمت لسه شي وو پیدا شي وو مداغیر خدمتوم دا تقازا کوي چې انسان له دې چې کومو بدله سکړي شي ور کړ شي اني جهاد د ملائئه اعلى دا زمونږ زههنته کوځې دا یو میسل ما د خارج نه ووي چې لکه د تعالبړلم په کامیاب به کې د د د مور او پلار د دوعاگانو د مور او پلار د خدمت د استستاانو د خدمت د غې سله و دا, دا مور او پلار د د د دسه دی خا د خدمت کې دته سبب کو د د دپاره مطاله کي چې کم خادم نه د غې پهکیوم ساثر ش دا فریشتتی چې دي. او ملای اعلی د انسان خادمانه نو انس د دې د دغه تقاضا کوي د ملای اعلی تقاضا هم دا, دا چې انسان له دې بدلون ور کړی شي مثال ذکر کړي مختصر اولوی بیا لیک تفصيلي کوي چې دا خبره لگا ګران غونټه دا ښا سره کوشش کړي چې دا سانه کې او د خلکو ذهن ته کوځي شاته مونکي چې کمننونو قوتونه دي ادراکیا قوتونه څه شي ادراکیا تاسو مزغو کې مونږه چې کمننونو دی یو شي سکو ادراک کو لکه پزمک باندې کاروټه برادر او مونږ په ډارې خپسو کو کیدو ټیک تک په خوشو دي خورده یو کش په دې مزغو کې کی. کیږي کې نه کیږي کی کی کی کی لا دا غو سوي ادراک زموږ سوي ما زغېږي وکی نو بدن ته زمنګ تکلیف شو او زمنګ جې کمنن نو کوه ادراکیه مزغوکی تغیر درد او علم چې کمرا موږ سره شو محسوس کوه اغه کم جې کمنن وره سي زمنګ پزلوبان تزلوبان او مزغوبانه رسو کوه اثرو کوه تکه دا انسان دی د انسان د ری بدن نه بهر د اعلی اعلی چې د کوه ادراکیری دا وا د د زغهدي مخکوم ویلو چې د د د سوچ کي چې د د انسان فلاح پهڅ کې دی د انسان بهبوت پهڅکې دی انسان کمی او نظام په کار دی دا چې کمنو د انسان دپه داسېدي لکهغ کو ادراکی دی د انسان دپاره او څنګه د دکارولډ کې په سویبان دی دا اهری مزغه چې کمو شي د د وورهې ترسه شي او کچرته کې یوښسته تر تړی راوالی زمړو نه او هغه چې ګملوڅ کې ب کې نوپزه خو به خوشحاله شي اوې مضغوط هم یو حشااشیت به شااشت شي هرسېږي تککه عملونه د انسان دي چې کله د انسان بد عملو کی که نه هغه پرشتو ته ب شو ورس اوور هغوی چې ګمدونو په دی بانې نار شي چې دا څخی دی او چې کله د انسان خکلی عملو کي بدقیق كل شعاعانی او كل لهرونا كل دا لا چا تورسی فرشتو د سشی ورسی نو فرشتي هغه مخصوص کی دا یو تمهیت شا د کی خودو دوه شش صد زه نه منی چې یره د دې اعمال او اثر پچا کیږي فرشتو باند کیږي بیا به د فرشتو نو واپس چا باندې کیږي پد انسان باندې کیږي هغه انسان باندې چوشي هغه به مجازاتي هغه به سوي وسانيها جهه الملائ ال اعلى فكمان لك زنگا ان الواحد منا شيوتن زمونګه دغه د پاره قوت الادراکیه قوت الادراکیه وی مودهه تن په دماغ شغب قوت په مزغوکی يحس بها ما وقاتله قدمه شي محسوسه دې مزغو به ذریعہ سره ها غا چه وقعات پریوزی علیه ودبان قدمهو خفد دو من جمرت او ثل جتن که پو خفد چه کمننو پو سکاروٹا بانده کی خدا که پو کې بانده سکرا تاثیر لري لکه سکاروٹا خپل تاثیر لده او واورا خفل تاثیر لری فا کذالک لی صورت الانسان ودق شاند چه کمنن ده صورت دیرسان دا پارا المتمثله فی الملکوت غری دا, و دا. تاسو منطقی خبره دا چې کلی تبعی په خارج کې وجود لري کنه لږی کلی تبعی په خارج کې وجود لري کنه لري دمن غو تاسو هر فرد عدت سره ولیکي انسان ولیکي خدای سی او خټ غوندکه انسان شته لکه شدا سی سی خارج کې دا چې مونږ وای دا ټول د یو انسان سی دی. اپرا دی او دا کولی کلی ته بيد غړټ کلی داري از ماسو سات کی مثال لا کدا د سوای پهسته کیدا په پاکستان کې نه په پنجاب په کوم ځای کې پاکستان کې او ملتانو پاکستان نه ډا غړټ پاکستان چې تهوزه کېشته چي لګدا پاکستان کولی پاکستان بل, بل بل مثال درې ځنا بره یو زلاده دې ته بده نه بره بونر و دوی دا بونر ته کی باندې بونر کې کلم نشته او خربګیم نشته بس ار ټول یې کلیه تحصیلو نه گاګري ماګري دا چې یو ځای شي رسېږي بونر ته جوړ شي اوس لاکه جدا یو ځای کې بونر دا مساله ده د منطق چې کلی تبعی په خارج کې په خپل پی وجود نه لري بلکې د وجود چې کمونده افراد وي وجود وي د په زمونږه چا کې موجود دي افراد کې زمونږ په دې عالم کې دا شینی شي کې چې کلی تبعی څه شي موجود شي ورته د نړۍ یو عالم دې مونږه تعالی می مثال وي عالم اعلی چې کبره عالم نه په بره عالم کې کلی تبعی سره لري وجود لري مو ورتوبيله انسان اکبرو صوتوبيله انسان اکبر امام دو نوعی انسانی امام دو نوای انسانی شایسب چې کمونو آغاز کرکړو حضرت القدس کې امام د نوعی انسانی چې د دې انسان سره اړیکه ورته او د انسانیت په سوی قوي وي او چې دا غینې سره پورې لري کېدنه انسانیت په سوی کمزور وي هغه انسان اعظم دو ټول انسان ترجمان دو ټول انسان نو ترجماندی انسان اعظم روح اعظم ویدیو <تصفيق> د کنو ویدیو ایر شو غلا التی نو اغیلا اغیلا په حل دورتل قدس کې او په ملایع اعلی کې ظفر شتي چې کوم د انسانی اعظم خدمت کیل کا دا انسان اعظم څه کی خدمت کی دلته چې سکیږي د دې اثر چې کوم په بار باندې سکیږي اراسیږي ځکه د هغه انسانی اعظم او خدام فرشتي د سې له ادراکیه زمانگ دا پارا اگر کوسشه دل تزکوی فا کذالی کلی صورت الانسان نو دک د دی صورت دی انسان دا پارا چه آغا صورت دی انسان چه المتمثلتی فی الملکو تو چه آغا متمثلتی بچا کی اگر کولی طبعی چه دی خدام من الملائکہ اغلت خادمانی دی دی دا ملک دل توم دی که نا دل تزا افراد دی پارا دی خو ملک اصافل دی او اغلت مل قدامه ملالائکۃ او جدا پیدا کړی دي فرشتولره عنایت الحق مہربانی د باری تعالی بینوئ الانسان په انسان باندې مهربانی دا فرشتي الله د انسان لپاره سګړی دي پیدا کړی دي انسان د مهربان با باندې مهربانی وا اول الا ان نو الانسان دګنو د انسان چې کوم دا نو لا یصلح الا بهم دانه سمیګی مگر ددی به کما ان الواحد مننا لا اصلحه الا بالقوة الادراکی لیکن یو تن زمان که نه کامل کیگی و نه پورا کیگی مگر په قوائی ادراکی او بانده فکما فعلا یو دی رسالو رو کرخو که دا خبره صرف صحبت اکرا چه دا فرشتی چې کمدنو د انسانانو سره تعلق سپه دا خزمتو او دی دا سیدی لیکن انسان دا پارا قوائی او بیا کم دنو لکه چې څنګه زمونږ یو عمل په قوه ادراکیه باندې تاثیر لري زمونږ یو عمل په فرشتو باندې هم سره لري تاثیر لري اوسوي چې کله دا عمل ګوره بل مثال توس وغوخیره دی د سکاروټ چې سرې خپل بچاوانه کې خدا سکاروټ باندې کې خدا نو دا دا تندې وسره قدرتې غرنج شي که نشي غرنجې سپېماني وای چې خپل کې از شي مادشي از غي مادشي ډایریک په سر باندې سره کې مازغچه کومونه سړی بدل شي وې سپدي مزغو کې مې څه شو خراس شو وای کنه وای تد دې مزغو د کلاس ناروستو په زړ باندې چې کوم یو تاثیر کی واپس په زړ باندې وسو کې تاثیر کی یاته کومنونو په زړه کې د خولي عمله استادګي غونډه کې خوشحالي محسوسه کیږي چې خلد کار شوې لکه اوس واور ده یا دا غیب بوین کرده دی کانا خوال حطری بوین کرده دی مدازی روز دا سر و پس پا دیزرد بانی و سوشی تاثیر پا دیزرد که دا تازگی گونتا کسرد محسوس کی خوشحالی محسوس کی دی خفگانی یا خبر مخیط سشی را شی داری خوشد ادراکی او کی با مزغوب بانی خو بیاجرد تا کوزه کی خلا کوی مړه دا خبره لگزرد تا مکوزه ووی دا خبره خبر لگزرد تا مخوزاوا. نو خدا خبر زدہ سوجی کوزشی بیارو روس سو سڑے سوچو نہ نو فکر کہ کلا دا درد سوچو فکر کہ کل کلا دا خوشالے سوچ کی جس کی کی بچانے کی دا تاثیر بچا وانے ری بسڑے بچانے سکے لری شسب شا دقہ شانتی چھیو سڑی گناہ کو پارس کا ادی گناہ اثر بچا وانے لاڑو فرشتو وانی ملائی اعلی چ پا گئی وانے اثر لاڑو دا غیب طبیعت کی ارخ خپه شوی داغي داغي اثر دلته انسان مخصوص کی انسان دلته چ کمرو محسوس کی چې د دې چ کمرو اندازي بور بوربوري خپه خپوي ناراضه ناراضوي د باندې چ کمرو دلته شرشه نیک عملو کی چې نیک عملو کی فرشتو باندې څوک کی تاثیرو کی داغي نه خوله چپی خوله لهرونو شو شواګانی شغلته چ کمرو بچا بندره ګرځيږي انسان باندې انسان پزلو باننی و انسان چه کمدنو در نیک عمل نرستو حشاشت او بحشاشت سکی محسوس په و کې او و فراخی سکی محسوس ای و کا مجازات تنر شي فکل ما فعلا فرد من افراد الانسان فیلن منجین چهل او ار او انسان یو فیل منجی یعنی نیک کې نو خرجت من تلک الملائک راوزی د دک کی فرشتونا الشیعاتا اشعاع تباهجه و, و سروره اغه شغل چکمنونو او سړی کی د تازګیو د خوشاله او کله ما فعل فعل مهلكا او هر کله چې انسانو کی یو فعل مهلكو نو خرجت منه اشعاع نفرت و بغض چاپي چې کمنونو او شواګانی د نفرت او د بغض اوغه چې کمنونو راوځي فحلت تلك الاشعه في نفس هذا الفرد نو فحلت نازل شي شي در شغلی او در شواګانی په نفسه دا فرد په نفس د دې فرد کې ته د په روخ کې چې کمنو وردن نشي فاورسته بهجه تن او وحشتن بیا تازګي په دې کې پیدا کیه اشاش بشاش وي دي د نه بجنا او وحشتن یا فرد درم او فی نفوسی بعضه او وبدکه چې کمنو شوګانی د مل اعلی نه راشي نو دلته کې مل اسافل کې فرشتي دي وېلو کنه دلته زما کیسه دی فرشتي هغه د سویل مل اسعفل دا هغه فرشتو اثر په د مل انسان باندې وشي په ور سره چې کومه کله بچاو شي فرشتو هغه فرشتي یاد د لاسونو رواني موږ ته بیا کارونه غلطيږي او یا چې کومه د کارونه سمای دا مدد کوي is your here bookel malaiqat in ma kum fasbitu allina هغویفاارشتې د ده د شروع کی یا چې کمه د د کارونه خرابوي چې بغ شروع شي د بد کارونو بده سری د خو سري او ځونو خلکو په زړکې وغشي د ځونو خلکو په زړې د ځونې خلکې هغه د د نیک سر نه متفره شي او ځونی وی چې د بد سړی د د دنه خلک متنافره حدیثو کې سپار راغلی چېلارهبلزه ته اعلانو کې چې زما وښه تاسو سرم شوکي. میناو کوي نا غپریستوب از لکیو مشی بیا کتته کم دنه د انسانانو په زلکیم د سرامینی پیدا شي یا بغزونه شي پیدا شي د اغه له رونو سده اثر د اغه چپوسده اثر ده او في نفوس بعض ملائکه او بعض الناس فنق الالهام ومناقد شي الهام د دې خبري ان يحبه چې د انسان سره سو کوي میناو کوي او يحسن الیه د سره او یوبغزوه او یسی وسوی له یا وسرب غذلری او بد وسروکی شبه مان من احدنا موافق دا اغه چې مونږ ویني او تنه اذا وقادر رجله علی جمره چکی کی دیخ پچه کمندونو په سب باندې علی جمره تن په نو احسست قواه الادراکیه محسوسه کی قواه ادراکیه به علم الاحتراق اغه دد سوی ثم خرجت منه دغه درته چې ګو شغلی راځي تو ثرو فی القلب شاه چې کمر لوه ن شي تاثیر کې په ړ کې نو فااح زن وف طببعفام پهلو کې چېو تایر کې نوه غامجن شي په طبییت کې تیررو کې نوغ کې چې کمو طببا را شي سړی به سره شي طببا مزاج چې کم محموم شي مزاج شي محموم شي په تاثیر لی کللای.